شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود ایمان والو پوروالو قیدہ اللہ پٹولو احکامو چیسا الفاغی کی حلال او حرام دي ذَنَّ حَرَامَ الْمَكَّةَ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ حلال کړئ استاذ په هر قسم چارپایان لَمَا يُطْلَعُ عَلَيْكُمْ صرف اغاچ لستلشي په تاسو باندې اوس غیر محل الصيد يوداده چې حلال مګړې اخكار وان تم حرم چه تاسو به حرام کی ان الله يحكم ما يريد وشك الله فیصله کوي دا وی خبر وی چیر یا ای اولذین امنو ایمان والو لا تحلوا جعائر الله به دبی مکوه داغي علامو دال لاد الدين ولا الشهر الحرام <تكلم> نو داغي مياشتو داغي ذات ولا الهدية اونا اغا قربانه دخانة كعبي ولا القلائد اونا اغا قربانه چهي تعمل اچول ولا من البيت الحراما او نه دغې حاجو چې ق کړي د بته الله يب تغونه فض لمې ر غېته لقيې خاال د فضل د خپلرب برانه او د الله د رځ دا حالم کله چې تاسو عزات شو د حرا نه بیا یاازې تا دخکار کولو ولا ج من نه کوم شو قو او نه لمې تاسو ل را دوشمنې د قوم کافرانو ان دو کو المسجد المزجد د الحراې او دشمنې دا چې تاسو مننی کړ و په یو وختې د مجد د نه ان تاتهو اسنا چې په دینن زیاته یو کې بتاونو علل بیري او تقوا ايمداد او بل سره د نیکی په کارونو کې او د پرېزګاره په کارونو کې ولا تعاونو علل اسمي ولعدوان ايمداد مو کوي او بل سره د ګنا په کارونو کې او د سلوم په کارونو کې اتقوا الله و يرجئ ذللا ان الله شديد العقاب بشکل لا درس حاظا ورگون کے حرمت علیکم حرام کلشوی پتہ سبان دی مردارہ و الدمو و نہ بهذن کی <ولحم الخنزيري> او گخد خنزیر هر یوشید آقا اماوه اللہ لغیر الله بیه او حرام کلیشی تاسو بانده اغسی زنا چنموه اغس تیشید الله پاقی بانده و المن قنقاتو او داد دا مرداری اغا خپی کلی شوی مردار دا والموقوزتو پا گت وشتلی شوی مردار دا والمتردیتو او دوچت زینا را غر زیدلی مردار دا والنتویحتو او پا خکر باندیوال شوی او ما کلس سبعو او هاگا چی خونلی دا غینا لیوگانو او سپاتې شوی إلا ما زكیتم او په دې ټولو کې هغه حلالي چې تاسو پاک کړو په پا حلالي سره او په زبېړه سره وما ما زوبې حال او حرام کړی شي تاسو باندې خاص کر هغه سيزونه جلل ول شي په درگاونو کې وان تستقسموا بالازلام او حرام دي چې تاسو تقسیم کوی په دا یو یورسمو د دا عربو ذالکم فسق دا ټول کارونه حرام دي چې مخکې الله بیان کړل الی یومای اسلذین کفرو من دینکم نن رزیکل چې محرومات بیان شو نیازات بیان شو نو میده شو کافران خلک اوستاسو ددين نه دګاي چې کوم حالال ګړل نو او ټول الله حرام کړل فلا ت شو هم مېږې د دی که دشمنان شو وخت شوې الله زمانه یېږېلی و نن ورې چې دا ټول حرام او حلال بیان شو اکملت لکم دینکم نو کامل میکو تاسولا دین ستاسو واتمم توالیکم نعمتی اپورا میکو پتاسو باندی اخپل نعمت وردیت لکم الاسلام دینا او خوخ میکو ستاسل پارا پتولو دین انو کے اسلام دین اما نذرت را هو الله رخصت بیانې پدې کې ارسو چې محتاج کړې شو فی محمسۃن په لوګه کې غیر متجانف الاسم چې نه اوړي ذن کې ګناتا ان الله غفور رحیم بشکره الله بخون کې دې مربان یسالونکا ما ذا حلل دی تپوس کې استانہ چې هغه کوم سيزونه دي چې دي په اړه حلال کړئ شو حرام سيزونه خوارې دي لکه نه حلالي نه دي او رې دي تاسو کې چې هغه کوم دي چې دي په اړه حلال کړئ شو قلوا حلل لكم الطيبات وای حلال کړئ شي دي تاسو لپاره صفا او ستر سيزونه چه بهیمت الانام ورطوی وما علمتم من الجوارحی او حلال لیستاو دپار اخکار ناغی سیزنو چتا سوال تعلیم ورکڑی من الجوارحی چخکاری سیزنو دي چه زخم پیدا کئی مکلی بینا بلدا چې تاسو پرېходуونکي دي له پخکار پسې پخپل ولولې تعلمون ان تاسو به تعلیم ورکون کې ادي له را مم علمکم الله اگر چې الله تاسو له څنګه تعلیم درکړې فقولوا مما سكن عليكم لوخره دا ورخارنه چې دي تاسو له اساتی بخپل نه وذكر رسول الله عليه او اخلي په دې باندې نوم د الله په خوځ پهې خو دو کې واتق الله ويريد علانا چې په دې شرط نو کې نقصان نو کې ان, ان الله سريو الحساب بهشکه الله ريزر حساب کول کې الياوم حلل لكم الطيبات نن روزی حلال قلیشو استاو ده پارا صفا و سترونا صفا سترا سیدونا و تاسو باندی گاندونا حرام قلیشو شو تو آمو اللذینو تو الكتاب حل لکم او حلالا ده آغی کسانو چو ورکلشو ده آغی تا کتاب و مخکستا سونا چه اهلی کتاب دی یهود نسوارا دی حل لکم اغا استاو ده پارا جائز ده روا ده وطعامكم حل اللهم او استعصوا حلال خود دا غيدة پا الروادة والمحسنات المؤمنات من المؤمنات اور روادي استعوذت پا را پا اقدامني ونکاح صراد قلم مناننا والمحسنات من الذين الكتاب من قبلكم او دراسې روا دي تاسو پاک دامنې داوی کسانه چور کړي چې وی دی غي ته کتاب مخکې تاسو نه د ردي خصوصیت ته اذا ته تمون ناو جوره اللهم کله چور کړي تاسو دی تا محرون ددي محسنین عیبت تاسو په دې کې پاک دامن غیر مصافحین نو به تاسو په دې کې بد عمله اغا با دمالی دادا ولا متخزی اخدان چه نبای نیون کتاس و پاگی کتا غصیزان لیاران و دوستان او من یکفر بالایمان اغا سو کو چه کفر او کو پس دا ایمان فقد حبتو عملو نو یقینا زائش و طول عمل دادو او په آخرته مینه خاسرین او یی وو دې آخرت کې ډېر د زیانکارو نه یا یو لغینه امنو ایمان ولو اذا قمتم الالصلاه دا داو احکام او دا عقودنا یو عقد دې کله چې تاسو راځو دو کې دوه لري دوه غانزو دو فاغسلو جوهکم و ایدیکم نو او غداده چوین زی مخونخ پل و ایدیکم لاسو نخپل الی المرافقی ترسنگلو پوری ومسحو بروسکم مسحو که پسرو نخپلو وارجو لکم الی الكعبین اوین زی بیخ پی ترگیتو پوری دسته لوروالا فرز دی پاودا سکی وین کنتم جنوبا او که تاسو پلویا بیاودا سکی چه جنابت فتوح هرو نوزان خپاک چه بدن کې حصه پاتی نشی چه مزمزاوستین شاقم پا که فرز شو وین کنتم مرضا او که تاسو بیمار جو بن شے او علا سفرنی یا په سفر, سفر کې جو بن او جا او من منکم من الغایت او حال دای چې راغلی او تن ستاسو د حاجت نا قزا حاجت نا چودسته اجتی او لمستم النساء یام بستروم کلی وی چې غسل تم ضرورتی فلم تجیدو ما ان نمو می او یا قادر نئے پو بو باندی و تا یممو سعیدن طویبن تیمم اوحے پا خورو پاکو فمسحو بیوجوئیکم تیمم دادی چلاس راکاگے پا مخونو باندی سنگی چوینز پاو دا سکی و اے دی او بیا پلاسونو باندی دادی خورونا ما یرید اللہو الله دا اراده نکي ليا يا عليكم من حرج جنا ولي فتاس باندې په دين کې تنگواله ولکه يريدو لي لی تطهركم لكن اراده کوي چې تاسو خپ پاک کې پسندي او دس پاکواله دي مستقل او دارنګي تمم پاکواله دي مستقل لوخه مونته کول شي پزاه په کول شي نفل په کول شي کبل وخت پات شي ناغه منز په کول شي وليتم نعمته عليكم د دې لپاره الله بیانوي چې پرهکې نعمت خپل په تاسو باندې چې دین دي لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو یې پابندیو کې اذکروا نعمت الله علیکم څنګه چې دا نعمتونه دي نو هغه نعمت د توحید مې یراوي یادوې نعمت الله پتا سبحان دی او میسا قال الذي واسقكم به هغه وعده په د الله غا چې په خواله کړي تاسو سره پاوي باندې اذ قلت سمعنا واتعنا کله چې ویلي تاسو یا په زبان حال سرا یا په زبانه قال سرا چې اللهم غواړې ذو او مونږه تابیداریکو وتقول لا ويرجذ الله انا ان الله عليم بذات الصدور او په شی په دې خبره چې به شکل الله پويږي پاره خبرو چې بځلونو کې دي يا ايها الذين امنوا ايمن ولو كنتم قوامين لله شيتا سودري كي خاص دالاد دا پاره شهدا بالغسطين گوايه كونكي د توحيد ولا غير منكم شنع ان قوم اور اوچتنكي تاسو لرا دشمني د زيقوم کافرانو پدې خبره باندې علا الله تعذلون چې تاسو سر انصاف نکوي تم نه ته د وژنه حق پټاوې يعذلو انصاف کوي ارچاته بیانوي هو اقرب للتقوان دا ډېر انزدي لار د تقوا ته وتقل لا دل نه يره ان الله خبير بما تعملون بشكل الله خبر ده باقي كارنو وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدكري ده الله خاص أغا كسان سرا چه ما نراولي عمل كي عمل صالح لهم مغفرة واجر نعظيم چه ده دي ده پارا بخنه ده ده او جردیر لوی دیدی دنیکو عملونو واللزین کفرو او کسان چې پخپلیم کفرو کو چی کفریو کو ازلکی وکذبو بی آیاتنا دروغ جنی اکل آیاتنا زمونگا پجبہ اولائک اصحاب الجحیم دو کسان جان نمیان دی کیا یو اللزین آمن علیکم ایمان ولویات کئ نعمت ته الله پتا سبان دی از هم قوم کله چې قسم کړو یو قوم په هر وخت کې عینب ستوي لې کومه دیوم چر اوږد کی تاسو ته لا سن خپل د zarar هغه او پا جنگ احزاب کیو فکف فیدیو مانکم و اللہ بنکلو دیلا سنا ستا سنا واتقل اللہ و یری گید اللہنا وعلاللہ فلی او خاص پا اللہ باندی نفبلچا توکل و اعتماد دی مؤمنان و لقدا خذ اللہ و میسا او یقینا دغه سوی واست دا الله د بنی اعداد بني اسرائيل نو هم په خپل وخت کې هغه آزاد توحید او واسنا منه موسنه عشر نقيبا لایمنه پذی کې مقرر کل دولس سرداران دولس امیران وقال الله او الضیتا شرطنه وتکه خود اینی ماکم جدتا و سره ما پا مدتا و پا نصرت سره لینقمت و مصطلاتا پا دی شرط که تاسو پابندیو کرده منزو واتیت و او تاسو ورکوه زکاتا چه حق دا اللہ ده پا مالستاسو که و آمنتون او تاسو ایمان روڑا زماو پی انبرانو باندی و عزرتو او تاسو دا دی پورا مدتو که و اقرزتم اللہ قرزن او دا غصی که تاسو قرض ور که اللہ لرا قرز خیستا بغیر دا زکات نادا اللہ پلار که خرچو او کاپرنان کوم صې کوم نخامخه ز به لری کوم ستاسوونه ګونهونه ستاسوو لوو دداخله نه کوم جنناتن او خاامخ به تاسو داخل کممهې جنتونو باغنو ته تجرې من تهېحل انهرو چې با میشه لاندې د وو داغې نهروونه فمن بعد د ظالې سواسوک چفو کفریو کو او عادی ما تا کلاپس دین 50 کی فقاول لسواس سویل یقینن دی گمراہ شو د صحیح لارینا او می ما نقز می ساقهم پس بس پس سبب د ما تولو والله ملعنته قضيبان دی یو سزا وا د خپل رحمت نام لري کړل او جعلنا قلوبهم سزا دا چې هم غر زل سرونه د دې تکتور چې د الله په خبره نه پويي یحرفونل کلم ما موازیه دریمه سزا دا چې د تحریف کوي نو بدلی د الله كلام د خپل معنونه چتاوراتو ونسو حذم ما ذکروبه سلام سزا دادا واچی پریه هو دا وټ بره داوی کتاب د الله نه چې دي تپاره سره بیان کړی شوی پینځمه سزا دادا ول تزالو تتلو علا خائنه منهم او همیشه به پیغمبره چې خبرېږي با په یو غټ خیانت سره د دینه إلا قليلا منهم هم جرلک کسان پدی کې بچ دی فافانهم اسوتم افیوک واسفها مختنوااله ان الله يحب المحسنين بشکل لا محبت کې دداسه احسان کوونکو سره ومن الذین قالو هغه وخت داوی کسان چې وایي انا نسوارا مونږه نسوارا یو ډېر فخر کوي په دیخپل نن باندې اخذ نامی ساقوم د دینه مونږ وعده غوسته و څنګه چې مخکې تفصيل شو فنسوه حزم مما ذکیرو به پس دی پر خدان غړېره لوې ابرخا داوی کتاب چې دی د پاغه سره بیان کړی شوی و <تصفيق> فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بس دي لهم يوصد عوركلا شغدا طولو نزيات سختوا وغرزو لهم پميند دي كي يوبلسر دشمني وطربغني بنية تر قيامة پوري ني. تر اخيرا پوري بدي يوبلسر دشمناني او ساوvarphi ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زر ذا چې خبر به کې لذي لرا قیامت کې پس زاد هغه عملونو باندې چې لیکل دي يال الكتاب ترغيب ورکی قران ته او پیغمبر ته اهل کتابو قد جاءكم رسولنا یقینا لاره تاسو استادو منګازي مشان پیغمبر یبين لكم دا کار داده چې بیاني و تاسو ته کثیر مم ما كنتم تخفون من الكتاب ډیر هغه مسائل او احکام چې تاسو پټ کړو په دغه خپل کتابونو کې هغه تاسو ته ښکار کوي چه تضرورت ته ویعفو عن کسیر او پریدی با دیر اغا احکام چه اجت و تنشتا من اللہ نور و کتاب مبین یقنم راگتا استاد اللہ و طرفنا یورانا چه دا کتاب ده واضحا یادی به اللہ هدايت کې الله <سؤال> په دې قرآن سره لیکن ار چاته نه منیت به رضوانه هغه چاته چې روان دي د الله پر رضا پسي نه د مخلوق پر رضا پسي سبح هدایت هدايت کې دي تذلعه او د سلامتی او د امن او یخرجهم من الظلمات الى النور رباس دین راه دا ډیر او كا تيارد كفر و شرك دا و كا تيارد جعل دا إلى النور رنى دا إيمان تا و رنى دا قران تا بإذنه اللّا پخبل رادیس ردا كاركي و يادیهم إلى صراط مستقيم و هداية كي ديتا پطرف دلار نيغي لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم هغه یو ضروري مسله چيغي پټکړې و هغه دا ده چې یقینا کافران شوي دی هغه کسان چي ویلري عقيدې ساتل داسې چې بشكره الله بن سوک نه ده دا مسیح د عيسى عليه السلام چې د مريم ده قل فمن يملكوه وائی و تاجی سوک بزی موارشی بیا من اللہ الله طرفنا شے اندزارا ان ارادا کاللہ ارادا اکلا یهلک المسیح ابن مریم چهلاکی عیسی علیہ السلام زید مریم و امہو امور داغو و من پل ارد جمیع او سوک چی پدیز مکہ کیلی ٹول ذ دی خبری د وجینا چلا سره شرک کړه وللای ملک السماوات والارض او خاص د الله بادشاہی د ده, ده نو د زما کو او ما بینه او ما سوچ په میاند ذی دوارو کدی یخلق ما عیشاو پیدا کوي هغه چلا وغاری الله ولا کل شین قذیر الله سبان دے قدرت والا دے ہر سنگے پیدا کولشی وقالت دی قدرت والده هر څنګه پیدا کول شي وقالت الیهود والنسارا אביلودی يهودیا نو اویسایا نو نحنو ابنا الله واحببا او مونگا ده الله زامن یو ذمرا تنزدی یو نیمږ ده الله محبوبان یو پخپل ایوازي عیسی علیہ السلام نا بلکه خپل ټول يهود او نصارى الله محبوبان ګرل الله جواب کې الزامې قل وته ايا فلم يعذبكم بذنوبكم نو ولي تاسو له عذابونوذر کې وخت وخت په سبب د خپل ګناهونو سره کته سوی محبوبانيې بل انتم بشر ممن من خلق نا بلکه تاسم بندیانگه وشان دا هاگه چه اللہ پیدا کری دی یغفر من یشاو داد اللہ قانون ده بخنه که اغچاتا چاته اغواری چه لایقوی ده بخنه چه موحد دیوی او زابر که اغچالا چه اغواری ولیللہ ملک السماوات والارد ما بین او خاص دا اللہ بات شایدن او خاص دا اللہ بات لَسُعَانُ أَوْذُ زُنُكُ وَأَسَجِ بَمِيَنَدِ دِزْوَالو کِدی وَإِلَى الْمَصِيرِ أَوْذِ إِلَّا تَبيارَتْلِدی يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا أَهْلِ الْكِتَابِ يَقِينًا رَاوِتَا زَمُونگا عظیم شان پیغمبر یوبینُ لَکُمْ دا رکارم دا دے چ بیان بکئی تاستا و وضاحت بکئی تاستا بس دو ختمیدو له نور پیغمبرانو نه ان تقولوا چې بیا داو نوای قیامت کې ما جا انا مم بشیرون ولا نذیر چې مون ته خوښ سوق نو راغله نو خوشخبری ورکون کېونه یا ورکون کې فقط یاکم بشیرون ونذیر یقینا راه ته استاده پیغمبر چ خوشخبری ور کول غواچا ته چ د دم خبر امه او يرون کې دا غا چاله چي انکار کوي الله علا كل شين قدير الله پار سبان دي قدرت والده بيذ قال موسى لقومه او یاد کړئ چې ویلي موسى عليه السلام خپل قوم ته په حق د وعدې اغستو کې چې اوفو بالعقود یا قوم ذکرو نعمت الله علیکم ایزما قومه یاد کړئ او شکر دا کړئ د نعمت الله چې پتا سو کړې ایتجال فیکم انبیاءان جاول نعمت د دین نعمت په پیدا کړی دي پتا سو کې وخت په پیغمبران چې تاسو تاسو خپل دین تجدید کړئ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا او تاسو اگر زولية بادشاهان وَاتَاكُم مَا لَم يُؤْتِيَ حَدَم مِنَ الْعَالَمِينَ او در قلی تاسو تا حق نعمتون چنين دی ورقلی يوتن دا مخلوقات تا اما منو سلوا و دیویگر تی ندولس چنين دو ورئيز سوری <تصفيق> چه دی دی ورقلی يا قومي دخلو الارض المقدس تلتي رؤية ما قومي اغا شكريه دادا چه داخل شهده پاك زمكي تا زمكا دبت المقدس هغا زمكا كتب اللاولكم چلالي کل داستاسو پنم وشرط جهات سرا ولا ترتدو على عدباركم اغموا پسكي گه شاغانو باندې انکار مو کوي د جهاد نه فتن قلیبو خاصرین وبګر زه دنیا کې ډیر ذلیلە قالو یلی بنی اسرائیل یا موسی ان فی اقوام جبارین اے موسی علی السلام بشکا و دې زما کوي قوم دې ډیر زبردست وان لن ندخلها امون گچروم دې څن شوتلی حتی اخرجو منها ترغی پوری چی دی اوزی دیزمکنہ په خیر خیریت سرا فا این اخرجو منها کچری دی او تا دیزمکنہ انتگورکنہ چیمونو تزوکنہ فا انا داخلون نمونو دیتا داخل شو قالا رجلانی من اللزین یخافونا اوی یو او دو دا داغی کسان نو چی اردو دا اللہ نام الله عليه و علی مدخلو علیم الباب چله اللہ دا خصوصی انام کلیو چی ارپا کنوا دا مخلوقنا وی داخل شیطا سو دی قوم تا دا دی دی حد تا چی دی دی ملکم حد دی تسو پور ننوزه فَإِذَا دَخَلْتُمُ قَطْعَ تَصْوَرْنَهُ وتَأَيْنكُمْ غَالِبُونَ يَقِينًا تَصْبُ ذُورَ وَرِيَ پديبان دي وَعَلَّا لَايَ فَتَوَكَّلُوا خَاص پَالله باندې اعتماد وکي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كچري تاسو مؤمنان قَالُوا يَا مُوسَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّا بونږ چیرې نشو دی دې دې زما کې ته هميشه ما د موفيها چې څو پکې دا قامشته فذهب انت ور رب کفقاتل پس طلع شعی موسی عليه السلام واست رب امداد کینو دوار جنگو کې ان انا قاذون among بذیزه کناسيو قالا و موسی عليه السلام پا جزئے کہ اللہ تا رب اے زما ربا انی الا نفسی و اخی یا اللہ زما خواس نرسی و بلچا مگر پا اخپل زان باندی و پا دیخ پل رور حارون علیہ السلام باندی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ری اللہ تفیصلہوکی فمین زمونگاو دا دی قوم قالوا يلا فانها محرمه عليهم 40 سنه پس دازمکه بنکलेश وا پدی باندې یا حرام کलेश وا پدی باندې سلويخ قالا يتيحون في الارض دي بسرګردانهې په دې ځمکه کې فلاتا سال القامل فاسقين د څومره جنکی غه موسی عليه السلام پداس قوم فاسقانو په وړاندې جيم بسم الله الرحمن الرحيم واذل عليهم نبأ آدم بالحق بيان کا پدی باندې خبر دو دو زامنو دادم قربا يو يو د دو ځامنونو د ادم عليه السلام د یو خاص حکومت لپاره اذ قربا قربانا کله چې اومنله د્વાلو یو یو قرباني او تقبل لمن احد هيمان قبول کړي شواد یو د دې د્વાلو نه ولم يتقبل من الاخر او قبل نقل شواذا غير بلنا شي قابيل قال لا اقتلنك نوى قابيل شي خام خاز تاوجنما قال انما يتقبل الله من المتقين نوى هابيل ذيك الزمانه اختيار نشتا بلکه قانون د الله د چقبلې هر قسم عمل کومالی وی او کو بدنوي د متقین او خلقنا چې عقیده توحید وی لئن بسطا الیه یذک کو چرته راوګدای ما تعالی خپل لتقتلنی د دې د پاره چې وجنې مالرا ما انا به بسيتيه ديه اليكن اني مزوږ دون كه خپل لاس لرتا تا لاقط لك ودزيد پاره چتاو وجنم هديز پاره چ دفاع وکوما اني خاف الله رب العالمين بشك زده ريګم د الله نا چر مخلوقات ته اني اريدو بیشک زه دایراتکم ځان بچکم استاد قتلنا انت بو ابي اسمي او اسمي کا نو تو راګیرشی په ګنا قتل زما سره او په خپل نور ګنا سره او من اصحاب النار نو شیبتو ذحنم یانونا او ذالک جزاء الظالمین او دغا جهنم سزاداد ظالمان و خلقو او طوعت له نفسه پس تیار کد لرا نفس تدو او رضای کپدی خبرا قتل اخیه چو وجنیق پل رور لرا فقتلهو نوی واجو فاسبها من الخاسرین په اګځې د ډیر د ذلی له خلکو نه اواصلله غرا یبحاس ار دی پس رای کو الله یو کارغو چې پنجې واللی په ځمکه کې لی ی جوښ دته کې په یواري اتاخیم چې څنګه پټی لااش درور خپل قال یا ویلتا نوی قابیلو چه افسوس اعجز تو دو دمر بی امتشوم ان اکونه مثلا زل غرابی چشم پشاند دی کارگو فا یا یاسو اتاخی او پت کمالاش درور خپل فاسبها من النادمین نو گرزی دوخ پیمانا پا خپل کار باندې من عجل ذالک تدیو جنا چدا رم بے قتل شو دنیا کی کتبنا لابنی اسرائیلا امونگا ولی کلو فرزم کلو بنی اسرائیلو باندی ذکاری که دیر قتل و قتال که دو انہو شان داده من قتل نفسن بغیر نفسن او چا چې قتل کو یو تن بغیر د بدلی د بل تن او په سادهن فل ارضی او بغیر د صفات کولو او نفس مکه کی پکانه قتل الناس جميعا او گویا کی د قتل کو ټول خلق او من احیا او چا چې ژوندې پر یو او نفس معفی وتوکړه وقال نما احيا الناس جميعا پس گویا کی دو ژوند پر خود ټول خلق او لقد جاءتم رسول الله بالبينات او یقینا رجل ودي بني اسرائيل وطبغبران زمونگا بری روح کار او احکام سره معجزو سره ثم ان كثيرا منهم او بیاوم یقیناً دیر دا دیبنی اسرائیلنا بعد ذالکا پس دراتلو د پیغمبراننا فی الارضی لمسرفون و دیز مکا کیسر کا شکون کی دی انما جزاو اللذینا یحاربون اللہ و رسوله بیشکا سزا داغی کسانو جنکی دا, دا الله سره او داغه پیغمبر سره وای ساونا فل ارض فسادن او څنګه دا وی چې کوشش کوي ومنډوی پزما کوي د فساد پدغی سزا ده ان یو قتللو جديره قتل کړي شي که قتل یې کړي او یو سلبو او یا پس څو د قتل نه د بیا پوسولې کړي شي پانسي دې شي وقتل ليكلي او ماليو مغستي او تقطع ايدي و او يا شي لاسنه د ديو خپي د دي من خلاف عدل بدل او صرف مالونه اغستي خلقو او ينفوا من الارض او يا شي د زوكنه جيلته دي واچولشي کاسي خلق ياروليو. ذلک لهم خزي فی الدنیا دا خوذ ذید پر را سویدا په جون د دنیا کې ولهم فل پا اخرت عذاب العظیم او ذید پر په اخرت کې ډیر لوی عذاب دی الا الذین تابوا ها مغرا کسن چې توبه ویستا من قبل ان تقدیرو علیهم وخت مخم وخت کې ده چ تاسو قابو کړی دی لرم فعلم ون الله غفور رحيم فاس پوشه چله بخشش کوونکې مهربان بیا بوله صدا نشور کولم <سجلی> يا اي الذينا امنوا اتقوا الله ايمن و الذا لن يريگه او طلب ک اللهم سران نزدیکت او پر عبادت سران وجاهدو فی سبیله عبادت دا دی چې jihad او کړه الله پلار کې تلکم تفلحون یقینا <تصفح> تاسو وکامیاب شئ ان الذین کفروا بشکا گسان چې کفر کړي لو ان لهم ما فی بالفررض ک چر شي خاص ددي د پاار چې په تزمکه کدي جمعیانټول وله هو مع او دومره ور سره نورم شي لیته دو چې بدل کې ورکې دی لره من عذااب اومل قیامتتي عذااب د ورې د قییات نه ما تقبل من نو هم چری قبول نکلی شي د دی پده سرا نجات نشته ده دا وسیله نه نده دیم قلوم عذابن علیم او دیده پار عذاب دردناک ده یریدو نایی افرجو منن ناری دا جهنم یان دا غاڑی چې دی اوزی ده دیور نا نه جهنم خپل مال دولت سرا سره ما هم بخار جینا منها او دی چرن دی و تنکی ده دی ورنا او لهم عذاب مقیم او دی ده پار عذاب ده همیشه و السارق و السارقتو او لگر سڑی چې ده او لگر اخذا چگل اکلیوی فقت او وی دیوما نو پری که لاسونا ده دی دوارو جزام بی کسبا دا, دا, دا, دا سزا دا داغی عمل چي دي کړې نکالم من الله دا عزیز پر عذاب دی په دنیا کې الله عزیز الحکیم الله زور ور زده سزا ور کول شي او دې کې دا الله خپل حکمت ته چې امن دی په دنیا کې اُمَنْتَابَ مِمَّا ذُلْمِهِ وَسَغَسُوکَ ایڅه توبہ ویستا پس دارئ چې ظلم کړه او بیا سزا اومنتا واصلح او خپل عمل اصلاح کړه ان الله یتوب علی بشکل الله مہربان کی پد باندې ان الله غفور رحیم بشکل الله بخون کی مہربان <تصفح> تعال نپږ انسانه ان الله لهوم السمااو والار چې شله غذاات چې خاص د د دپاره اختیارات او بعد شده داماننو دا د دا زمه کو عذب يشاو عذاورې او زاور کې غ او بخنه کوي معافي کوي چې غوالي الله على كل شيء قدير الله پارسوان دي قدرت والي د سوکتنه تاسو نشي کولې يا ايا الرسولو لا يحزنك الذين اي پیغمبر پاک به هم کې وانه چې تعال را کسان يسارعون في الكفرين من الذين قالوا آمنا بأفوائهم دا سواء كسان دي منافقان جواي جمونغ ايمان راولة دي صرف قلوبان دي واي ولمتو من قلوبهم ايمان ندر آولة ظلو نددی ومن الذين هادوهم ادویم قسم آگا کسان دی چیہو دیان دی سمعونا لِلکذبی وکی خودن کی تا تا چدروخ دربان دی جوړ کی سمعونا لِقوم آخرین دی جاسوسی کو ان کی دید پار دیو بالقوم لم یا توکا جغیتا تنرازی په دیوته ځان بدخلاري یحرفونل کلمہ مم بعد مواضیعه داغه مشرانو کار دادې چې ری تحریف کینو بدلی کلام د الله چې تورات ته ډیر بیا تر د خپلو معنو مطلبونو یقولون کشرانو ته چې را لګیه ان اوتی تم هاذا کتا اوس له لر د پی امبر نا دا قسم فیصله فحزوهم لقبلو یېکه ول لم توتو اوقدر نکړې شو دا قسم فیصله فحزروا زانت نبچکه او مې یرید الله فتنته او غسوک چاله را دوکین داغه د گمراه کولو ولن تملك له من الله شيئا الذين يمور دعوته ودارو دپارن الله طرفنا زرم ده هدایت اولئک الذين ذاهوالتسم خلق اګه کساندی منافقان دی او دی یهودیان دی لم یرید الله ان یطاهر قلوبهم الله اراده نه دا کلی چپاک کی ظلون دی دی ایمان تا لهم فی الدنیا آخذ زندی دی, دی پارا پا دنیا کی رسوائی دا و لهم فی الاخرت عذاب نعزویم او دی دی پارا پا آخرت کی عذاب لوی سمعون لیلکذیبی جاسوسی کون کی دی پارا دروغو اکالون لیلسوحتی او خرون کی دی پدی باندی حرام و لرا فنجاو کا کچر راشی تاتا فیصلی دا پارا فحکم بین هم فیصلی کو و دی پامینس کی کری خوخی او آر زان هم یا تینا مخوارا وان و انتوار زان هم د مخوارا وید او فیصلی نا که دی پامینس کی وَلَنْ يَذَرُكَ شَيْئًا دی نقصان نشیریت رسول اتا تا زرهم وَإِنْ حَكَمْتَ كَفَيْسَلَةٍ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ نو فیصله, فیصلة دی پومینس کہ هم په انصاف سره إِنَّ الْمُقْسِطِينَ بشککه چې الله محبت کوي د انصاف کوونکو ان کو وكيف يحكمونك او څنګه دې فیصله کوي پتا باندې پینده هم تورات او د دې سره د الله کتاب شته تورات فيها حكم الله چې باغی کوم الله فیصله ده دا د الله قانون ده ثم تولوا من بعد ذلک او بیا هم مخ اړې د دې فیصله ده الله نه کغه تورات کې دا کا قران کې او ما اولای کبیل مؤمنین او ندی دا کسان زره مؤمنان ان انزلنا التوراۃ بشک نازل کړو تورات کتاب فیها هدا و نور چې باغې کې هدایتو د پاره د بنی اسرائیل او باغې کې رڼا او د زړونو یحکمو بیان نبیون اللذین اسلمو فیصلی بکولی پدی تورات باندی نبیانو دا اللہ کسان چگی تابدارو مسلمانانو لیلذین حادو دا فیصلی بکولی دا پاردی یهودیانو محکم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ور ربانیون او چې کله پیغمبران بنو کو دنیا کې بیا فیصله کولی او یا حق پیرانو او عالمانو مما استحفظو من کتاب الله او سبب د دې چې دینه د حفاظت د لارې کتاب او چې تاسو به حفاظت کوی وکانو علی شہداء آم او دید اللہ کتاب باندی حفاظت کا انکی و نگرانی کا انکی و لا تخشو ناسا نو یا خلقو ما یری گئی دی خلقو نائی مومنانو و, و خشو نی اللہوی زمانو یری گئی و بلدا ذاچما اخله زما فدیاتونو باندې او زما په دې دین باندې دا دنیا لږه الابتاسل پیسہ له کول شی په حق باندې او ملم يحكم بما انزل الله او هغه څوک چې پیسہ نه کوي برابر باغی قانون چې الله نازل کړی ده بولایکهم الکافرون ذار کسان کا پھران دی وکتبنا علی فیها امون گا لکلیه پدی باندے پدی تورات کی ان النفس بالنفس چه نفس وا قصاص کیږي په بدل د نفس کی ولا عین بالعين استرغ وا قصاص کیږي په بدل د استرغ کی گی پو بدلد اس والأنف بالأنف يفوزا فبدل ده پوزیکی والاذنا بالاذن اغوگ پبدل ده غوگ کی والسنه بالسن یوغاق پبدل ده غاق کی والجروحه قصاصا اول کلیمون گاتې زخمونه ټول ده بدلی دی وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ أَغَسُوکُ او چې معافیو کېدې چې قصاص نه خلی او هو کفاره تولا او زمعافیکول د دې د ګناحو نو کفاره ده او ملم يحکم بما أنزل الله او غسوک او چې فیصله نکي مطابق د هغه قانون سره چې الله نازل کړی مجبور ایو اولایک هم الظالمون ودوکسان دی ظالمان دی وقفینا علی عصارهم امونگا لگا تار راولی گل پترقود دی پی غمبرانو باندی بی عیس ابن مریم آئیس علیہ السلام زید مریم مصدقا لما بین یدیهی جدی صلی الله علیه وسلم تصدیق کو دا آغی کتاب چې مخکې دنا نازل شوی ومنه توراتی چې دا توراته د موسی علیه السلام فاتینا الانجیلا امون ورکړی صلی الله السلام لره انجیل کتاب فيه هدا و نور بګی کې دوه قسم احکام سبکه ہدایت او سلام داقدي اوسب ranawa چې لو ام اوقل مع بين يدي او دانج تصديقتكونون کيو داغ کتاب چې م النازشي من توورات چې توto وده مو عزات لل المقين <تصفيق> وده مو عز او دا یې هم موږ په خپل وخت کې ہدایت او نصيحتو د پاره د متقینو خلقو وليه حکم اهل الانجيلي همغه امر کړو په خپل وخت کې چې فیصله دي کې ته انجيل و خلقه نو سوارا ایمان الله او فيه پاره کتاب او قانون چله نازل کړي په دې کې ومن لم يحكم بما انزل اللہ واسوک چه فیصلن لکی بھائی کتاب چه اللہ نازل کری حولائک هم الفاسقون مذرک سان فاسقان ام دی ایدہ اللہ اگه کتاب ناخلاب چه سوک فیصلن لکی نواری کی کفر ام دے نواری کی ظلم ام دے نواری کی فسق و فجور ام دے زکر دریوار آیات کل فانزلنا الیک بالحق امون نازل کو تا تا دا کتاب بالحق دا دید پارچ حق سرگن شی صدق اللی ما بین یده دا تصدیق کو انکه تمام او چې چه مخد دنو من الكتاب ج هر قسم کتاب ده تورات ده انجیل ده زبور ده او مهیمنا علیهم او دا قران نگهبان او امانتگر ده پټولو کتابونو باندې فحکم بینام بهمان زل اللہو نو په دې امت کې دا الله دا حکم ده چه فیصله که و تو پمیند دی که پاغسو چه اللہ نازل کړي دی و لاتتبه احوام اومروانی گا دی خلقو پخواهشات بسی اما جاک من الحقی چه مخوانه داگینا چه راغل اتاتا چه حق کتاب دی لکل انجاننا منکم شراطا و من ده او امت ته پر الله پتاسو کې یو شریعت پیدا کړو او یو سنت عامله پاره یلي کلل جعلنا منکم ده او قوم د پاره مونږ پتاسو کې ګرځولې دا قران شریعت او منهاجن دادين هم د او سنتته هم دي طرریق ده شاء الله اوله جاله کوم اوته ک چېې د الله خوخوا ګزلي خو ب تاسو یو ج معتو ولهلي يبلو کوم في امتحان کې په تاسوباندي هغهس کې چې تاسو ل در کړي دي کاغه دنیا نعمتونه دي کاغه عقل له کاغه صحت هر یو کې د الله امتحان دي فاستبېقุล خیرات فستا سولوان دي کارونو د دین ته خدمت ته قران او سنت ته ټول قومونو نه ال الله امرجوکم الله تستا سوره للجميع لنټولو فَيُنَبِّئُكُمْ خَبَرًا بِكِتَابٍ سُبِمَ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ په ټول مسایل باندې چې تاسو پکې د نړۍ کې اختلاف کوئ وَأَنْهْكُمْ بَيْنَكُمْ او بیا تا توایو چې فیصله کوي په میاں د الله کتاب چله نازل کړې ولاته تبع اهواهم او مروان ایگا دی پا خواهشاتو بسی قرآن نا پلارسو چی دی اگر کل خواهشات تی وحذرهم او دی, دی نزان ساتا زان تی نبچ گوا این یفتنو که چوان علی تالر هم بازمان ظلاللہ ویلیکم تپازی اغه حکمنا یاد هغه مسئلې نه چې له نازل کړی تا ته فین توالو کو انکار کوي فالم پوشا انما يريد الله تشبشک الله را کړی د دې په حق کې اي اسيبهم چيلي عذاب ور کی دی بازي زنو بهم وبازي گناهونو جرمونو دي سره تکه ټولو سزا وقیامت کې ور کوي وانکاسیرن من الناس لافاسخون او بشکدیر خلق په دنیا کې قام ق فاسقان او فاجران دی اب حکم فیصله ته جاهلیت ته دا غي تلب کی او دا غي کوشش کی چرایولی او احسنو من الله حكم اللقام یو قنون او سوک دې زیات بهتر دا الله نه په فیصله کې خدا غ قوم د پاره چې یقین کې دا غو فیصله باندې یا ای اولذین آمنوا ایمن وعلو لا تتخذو اليهود والنسارا اولیاء من یڅه دی یَهُودانو سوار او لرا دوستان مو سره دوستی کوي او نه د اړې په قانون باندې فیصله کوي بعضو اولیاء او بعضو اړخ پلمیان کې بعضې ذو دو بعضو دو دوستان دي او تاسو دوستان شې کې دي امیہ توللم منکم اغسو کو چې دی تووړي د استاسو نه انه منهم لو بس اغا دین ش یو یوهودی یا نصرانی ش مسلمان نه ده ان الله لا يهدي القوم الظالمين به شک الله توفیق نو هر کیدا ز قوم ظالمان او تا فتر الذين في قلوبهم مرضون لو پښت کسان چې دای پزړو نو کې داغه مرز دے محبت دے کافر فیهم دیتا. امحبت دی چې محبت ته د کافرو سره یسارعون فیهم مونډی دیتا او محبت کې دی سره یقولون اوای خلقتا په جواب کې نخشا ان تصيبنا دائره مونږ یې ریګو د دینه چې ورسې مونږه یو حادثه د زمانه مزکتی سرا تعلق ساتو چیدی او پمونگ باندی حادیسی اثانی کی فعصاللہ ایاتی او الفتحی زردہ چلہ براولی فتحا دا مسلمانانو او امر من اندی یا بحکم کی دخپل طرفنا چیدی سرا جہادو کے فیصبحو علی ما عصر رو انفسهم اس اوبرغری دا منافقان هغه راز باندې چپټي ساتلې پزړونو کې چې غادي سره محبت نه آدمین ډېر خېمانه بشي او ملامت بشي ويقول الذين آمنو او بوایي هغه کسان چې مؤمنان دي په دغاوخه کې احاں اولائی اللذین اقسموا باللائی آیا داغ مسلمانان دی چیدی بس اوگندونا کل پالابان دی جہدائی مانیم پاخ قسمونا اگر دا اللہ پنم بو او دا بیوی انہم لماکم چیدی خام خاستہ سمر گریدی او منزونا بیکل جہادونا بیکل خیراتنا ویکول حبیت وات اعمالهم اگر سے برباد شو زایشوا و طول اعمالن رضی دی. ار دیو چې کافر سره محبت ساتو فاسبحو خاسرین پس دی بوگر زیډر ذلیل او ذیان کارو یا یوالذین امنوا ایمان والو من یرتد من عن دین اغسو کو چواپس شپتاسو کی دخپل دینن یهودی شو عیسائی شو مرتد شو فصو فیات اللہ بقوم عن قریب رابولی اللہ داسی او قوم یحبهم چلا باغی سرم حبت ساتی ویحبونه نغیب اللہ سرم تشرکو عبادت نه بنفرت کئ توحید او سنت سره محبت کئ ازلته علالمؤمنین اډیر نرمبئ خپل مؤمنان او مسلمانان سره اعزته علالکافرین او ډیر صحبې په کافرانو باندې یجاهدونا فی سبیل الله هر قسم کوشش وکئ د الله په دین کې کذتوری او کد قلم ی او کد جبی وی ولا يخافون لامۃ تلائم او نبَیری گی دملامت یا دہیچانا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاءو دذا لفظل له دچ قابلیت ندی ورکیه اگ چالاچ خوخیشی وللا الله دې روي دې په خپل فضل کې او پار سوان دي پويږي انما وليكم الله ورسولو کله چې تاسو يهودانو سره او نه کو کوو بایکا ټوکون نو دوستان وسو کی تاسو بچا سره دوستی کوي بشکا دوستاسو الله دې ورسوله او د الله پیغمبر دې او اللينه امنو او کساندې چې مؤمنان دي اللينه يقيمون الصلاه او يعطون الزکات هغه مؤمنانه چې څنګه توحید دا چې عملو برابر دې پابند کید مونږونو او هر کوي زکات په خپل مال کې وهمرا کې اون او دی په دې ټول عملونو کې عیزی کوي ان کې الله تعالی منافقانو په شان تیندي چريا کوي اميه تولل الله ورسوله او اللينا امنو او وسوک چې محبت وکړه الله سره او د الله د پیغمبر سره او کیسانو سره چې مؤمنان دي رضا ده الله دل شوان فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ او بيشکه ده الله دل چي دا ديو اميشه د پار زور او په دنیا کې کله جهاد په میدان کې هم او کله حجت په میدان کې هم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم منیس اے اوکسان چینی ولی دیستاس و لعبان تو او ځخندان من الذين اوت الكتاب تا کو سان دي چور کلي شي وي من قبلكم مخ استا سونا والكفار اوليا امني سر نور كافر الرم دوستان واتقوا يريج ان كنتم مؤمنين کچر تاسو ځان ته مومنان وایې وایزانہ دې تم ال الصلاۃ تحزوها بزو و ولعب کل اچ تاسو आवाज وکې د پاره د مانځو نونی سیدی غیلرا بخندسر او پټو کوسران قالك بأن قوم لا يعقلون دازهدا سوي چې دا یو قوم دی چې دي عقل نشته قل يا اهل الكتاب و ايدي تا جهل الكتابو هل تنقمون منا تاسو نور څه بد نګرنه زمونږ نام إلا آمنا بالله ما دا خبره چموږ ایمان راوړل دي پاللا باندې په پا توحید سره او ماونز له الهه نه اړی کتابو چې نازل شوی د پمونګ باندې اړی کتابو چې نازل شوی د مونږ تا او ماونز له من قبلهم او اړی کتابونو چې نازل شوی مخکد دینه وان اکثرکم فاسقون او پا دیبت گرنی چی منگوائی استاسو پا حق کی چی اکسر استاسو نفاسقان دی قل حل انبیوکم بشر من ذالکا وائیو تا چې خبر کوم تا سلرا پڑیر ناکار دین سراد دینا مسوبتن عند اللہ چی بدلی اوپا تو سزاگانی دیر ناکاری دا اللہ پر نزبان دی ملعنہ اللہ دین داگا چاچا اللہ پر لعنت کری وغضب علیہ اللہ پر غضب کړي و جعل منہم القردتا او جوڑ کری باز ادینہ شادوگان والخنازیرہ او خنزیران و عبدت اذی عبادتوم کړی د شیطان فلا کشر و مکانن تا کسن ډیر بد دی, و ناکار دی, و و و دی او نا کار دی په درجه او مرتبه کې واغلوا السبیل او ډیر گمراه دي د سیلارین پېځاځعوکم او کله چې راشیدی تاسو سره ایو مومنانو قالوا و اي امننا من غير ما راوده فقد دخلوا بالكفر او دي راغليو مسر وقد خرجوا وهم قد خرجوا به ودي بي دي ده كفر سرا الله اعلم بما كانوا يكتمون الله خويي باسو جديي ساتي فَتَرَاکَثِيرٌ مِّنْهُمْ أَبَيْنَا يَتَأَخَّرُ دِيرُ لَرَا ذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ جَمَنْدِيُوئیه بھارتسُم گناہونو کې اکا شرک د او کبیدت سے پاگلې مو صحت او فخرت د دې د حرامو زبې سماکانو دیر بد دے عمل چدی ہے کئی لولا ان ہا د خپل حف پرسپران چدی او توئی او دا علمان ددی ان قولم الاسماء ددی د شیریک د خبرونا واغلی او د خرات د حرامونا تبي سما قانون يسناون ديربته عامل او كارچكيه جديد عالمن وقالت اليهود يد الله مغلولا ابيلو يهوديانو كلچي اوگيشو تانشو غلت دي هم بندې کړیشي لاسونه ددي د هر خیر نه بما قالو عیبان ا لاانه تو شو او سبب ددي خبرې ددي ده هو مافسوود وطانې دواړه لاس د الله ازاد دي یونفی خوکې پشاو خرچ کوي او ورکل کئی سرنگی چې خوشیم و لیزی دن کسیرم منهم او خام خواه زیاد بکی دیرو تا دینا ما انزلی لیکم ربی کام اغا نازل کشتا شتاته در افستانا تغیانم و کپرام سرگشی بو تزیادی و کپر بو تزیادی فالقينا بينهم الاعداء وتعاو البغضاء امنگ غورزلی ززلی پمیان کی دشمنی او بل سرا او بغض او حسد اله یوم القیامه تر قیامت تر وزپوری کله ما وقدو نار لالحرب په هر وخت کی چبل کی دیور دپاره د جنگ او د حق پرستو ا الله الله ملکې غير لله په خپل قدرت في ساونه په لورده او دي تمام مرو منډوي په مکه کې د پسله او لا يحب مبسد او الله چې نهخواښ داسې پسد کوون وَلَوَنَّا لَلْكِتَابِ آمَنُونَ اللَّه ترغیب ورکی دیتا بالفرض کجردی اهل کتاب و ایمان راولی وی وَتَّقَوَمْ دس ایمان چیزانی بجکلی وی دا دی شرکنا و دا دی حرامنا لَكَفْرَنَا عَنُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَاللَّهِ مُنگ بَا مَا فِكْلِ وَدِیتَا دَ گُنَاهُنُو دی دی وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّةٍ نَعِيمٍ امونگ با داخل کریو دیل راغ جنتونو دی, دی نعمتونو تا ولو انم اقام التورات والانجیل او کجردی راغسته بی داللہ کتاب چه تورات تی پخپل او داللہ کتاب چې انجیل دی پخپل وقتی او دا خدمت خدمتی اکڑه بی اما نو زلیله من ربهم. او هغه چې نازل کړ شو تا دربد دینه کو دی کتابو خدمت یې کړی من فوقهم فراکن د نعمتونو نا او من تحت ارجلهم او د لاندې د د دینه چې د زمکه نعمتونه دي منهم امتم مقتصدا دیر کم پدی کیا جماعت تی جگی مضبوط تی پا توحید باندی و کسیر منهم سا اما یعملون او دیر پدی کیا خلق دی جو دیر د دیو عمل جدیئے کی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلیلی کم رب دک اے پیغمبر پاک اور اس او اغاسو جنازل کرشوی تا تا درفستانا ولم تفعل او کشرتا دا کارونک پدی کی دی او ہر پرے هو دو فما بلغ ترسالتا نو او اونر سو داللا پیغام وللا یعصمک من الناس او اللہ بتا ساتید خلقنا زدید اللہ سنبانا قتل کی ان الله لا اہد القوم الكافرین بیشک اللہ ادائد نکی قوم کافران اتا قل یا اہل الكتاب لستم علاشین و آیا چے اہل کتابوں نئے تاسو پئیس دن باندی حتی تقیمت تو توراتا والانجیلا طرق پوری چی تاسو عزتو کہد تورات کتابا و دا انجیل کتابا وما انزل ایلیکم من ربکم او دا غی قرآن چنازل کلشوی تاسو تادر افستاسو نام علی بس تاسو دین دین شید چل اللہ وی کتابون و خدمتو که ولی عزیدن کسیرم من اممان زل علیکم ربکا او خام خواب آزیات کی دیر و دینه او کتاب چنازل کرشوی تا تا دربستان تغیان و کفران سرکشی بہت آزیات کی و کفر بہت آزیات کی سنچی اللہ ویلی بنی اسرائیل کې جو لا یزید الظالمین الا خسارا قرآن خدامو میناند پار شفاده لیکن د کافرانو د پارا گمراهی زیاتی فلا ت اصل القوم الکافرین پس موږ هم جن کیږه په داس قوم کافرانو باندې ان الذین آمنوا بشکاک سانتی مانرو والذین هادوا وکسان یهودیان دی وسوا بیوناں او خلق او جبی دینہ شیوی دی ونسوارا وا جیسا یان دی من آمنہ باللہ ټولتا دلہ طرفنا دا ترغیب دے چا سوق چی مان راوی پال لا واندے پرز دا اخرت باندے عامل الصالحان عمل کی صالح په طریقه فلا خاو ق علم نبئ سير قد دي باندي پراتن کے وقت کے ولا ہم یحزنون ان بدی غم جن شی پتیرشی و عمر پاسے لقد اخذنا میثا ق بني اسرائيل یقینا من گا واستوا بخواعد بني اسرائيلنا بارسلنا الی مرسلا امغرا لے کلیودیتا کله ما <مانا> جاءهم هر وخت کې چې راغی دیتای او زموږ شان پیغمبر اوراب او لذیذہ بما هغه مسله توحید لا تحوان فصم چنو خوشاله باندې باندې زړو نذدی فریقا کذبوا یو دلاده پیغمبرانو یې درو جن کلا او فریق او یو دادا پیغمبرانو قتلی او وجنی وحسبوم او دی دا خیالوکو الله تکون فتنة جدا قتل پیغمبرانو اس گناہ نده بلکی ثواب ده فعمو و سمونو راندشو و کانشو سمتاب اللہ علیہم بیا اللہ میره بانی پدی بانده چدا قرآن و دا پیغمبری و تراولی گل سم عمو و سمم نبیا دا دینهم لاندشو و کانشو سرگو اغو گنی کارونکو کسیرم منهم دیر دا دین واللہ و بصیرم ممائی عملون اللہ خلی دن کده پا عمل جدیه کئی تخت کفر اللذین قالو ان الله والمصيح ابن مريم بعضي داغ ماهو نزلنا دا مسئلة دا چه غفتوه دا پا عيسايا نبانده ده کفر و رجي اقنان او, او قدساتل چه بشکال لابل سوکن ده ام داغ مسيح چه و طويل شه السلام زوید و مريم وقال المسيح عيسى عليه السلام دی تا په بیان کې یا بني اسرائيل عبد الله رببي و ربكم چه بني اسرائيل الله یوګړنه د الله بندگی کوي چې زما هم رب دې استاد سو مرب دې انه شان دار من يشرك بالله اغه سو کو چې شرک کوي د الله لقد حرم الله عليه الجنه یقینا حرام کړی دی الله په دې باندې جنت او النار او زید د همه شعور دی او الظالمین من انصار انا بهدا سوی ظالمانو لپاره ایسو مددګاران لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه باسي پماون ضلع کې دا مسلزه چې خنان کافران شوی دی هغه کسان چې ویلي دي چله دریم د دریو نه دی الله دې عیسی علی السلام د روح القدس ته او مامن الوه او نشته د هیڅ حاجت رواو کارساز الا الوه واحد مگر مددگار د غیو ذات ته وَإِلَّمْ يَنْتَهُو اوکا جرداخل اقمنی نشو تو بے وینستا اما یقولونا داغی خبرونا شرکیاتو نجدیه وائی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُهُمْ عَزَابٌ عَلِيم نخام خواب اورسی داغی کسان تاج کفر اکڑے پدی کی عذاب دردناکو اَبْلَا يَتُوبُونَا إِلَى اللَّهِ دی ویلیتوب نو باسی اللہ تا ویستغفرونه اولی بخنن نو والد اللہ نا والله وفر رحیم الله وبخونکه مهربان دے مل مسیح ابن مریم الا رسول حقیقت دا دی چې نه دی دا مسیح عیسی علیہ السلام زی د مریم مگر د الله استاد ذ خدای یو صفات پکې نشته لکه څنګه چې الله ویلو او محمدون الا رسول د ټولو غلط عقاید او ردیو کو چې حق کې ساتلیو قد خلت من قبل هر رسول یقینا تیر شوی دیمه کې پیغمبران و او امه او مور د حضرت مریم چې ده د الله پاولیا او دا صدیقه او تویل شی رښتینی نبا کې ده اولوہیت صفات شته دی او نو پیغمبر اوه کانایا کولان التعام او دا ځوانه مور او زیه محتاج اخراج اچې خورا ته محتاج یې انورسو ته محتاج یې او نظر وګورا په نظر دای برڅراکه په نوبیینو لهمل آیاتې سرنګې مونږه وضاحت سره بیانو د پار پر دلیلونه د توحیدو سم منظر او بیا وګورئ دې حالت انایو پکون چې دې کمپلول ټکلې شو کل اتعوذو نا من دون الله او یو تا پماون زل کی چاه سو عبادت کوي بغیر دل lana مالا یملک لكم ذرا ولا نافعاں دا غچا چری سره سه اختیار نشته نه زنفی او نه نقصان دې مالکان چې چاله نقصان ور کی او چاله غدور کی دا سی پتونه دا اللہ دی واللہو والسمی والعالیم اللہ دے اوریدن کے دارچا دا خبری اور اللہ پوز دارچا پنیت باندی قلی اہل الكتابی لا تغلو پی دینکم وہا ہے وطا فدعوت کے چی اہل کتابو زیادہ مکوی پخپل دینکیم جَارِيتَ ابْدَتْ وَيلِ شِي غَيْرُ الْحَقِّ نَاجِزَة وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ أَمَرَ وَانِيكَ بِفَايشَاتُ دَادَسِي يَوْ قَوْمُ فَسِي أُلُن تَكْلِيز مَكَوَي قَضَلُ جَارِ غُمْرَاشِوِ دِي مِنْ قَبْلُ مَخْ كِدَزِينَا وَأَظَلُ كَثِيرًا أَوْ خَلَقِ غُمْرَا وضلوا عن سواي السبيل او کعلم یې ډیرو او هله تم ته حق پروسې لیکن الله وی گمراشي او د صحیح چې توحید دې حس علم د ساجد ته چې توحید پګنی لعن الذين كفروا پلعنت کړي شو هغه کسان چې کافران دي ممانی اسرایل د بنی اسرایلونه علی علی سان دعوود سوک پجباد دعوود علیہ السلام ویسی بن مریم آو سوک پجباد عیسی علیہ السلام چیزوی دعو مریم دے چانا شادو گان جور شیو چانا خنزیران زہلی کا دا لعنت پی زکشیو بیما آسواو چیدینا پرمانی کولا وکانو یا تدون او بیاد حد نا اولی دل انبیئے قتلول کانو لایتناہونا عن منکرن او دا عالمان دا دیچے نبی منکول خلقو دبی دینینہ دگم دب رہینہ کفر و شرکنا فعلووو چخلقو بکول قتل لبی سما کانو یفعلون دیر بعد دیاکار چی توبۃ تنوباسی ترا کثیرم مینهم توبوینه کارا ډیر ولر پدی کیه تولاون الذین کفروا چې محبت ساتي او تعلق ساتي د کافرانو سره لبه سما قدمت لهم انفسهم ډیر بدې اعمال جماح کماخ کلی گله دې د پاره خپل نفسونو ان ساحت الله عليم اغه دا چې لپدي باندې هو سکلدا او بل عذاب هم خالدون ادي په عذاب کې هميشه وي ولوکا نو يمنو ن بالله ونبي يوم نزيله دې الله ترغيب ور کوي دا يهودو نسوارا جدی مان راوله پاله باندې وسېمانه کې اوپدي پیغمبر باندې او ماون زليله او پاغي قران چې نازل کړی شوی دته مت حزوهم اولیا ان دی ونونی ولي دي کافران ډېر دوستان ولكن كثير فاسقون لیکن ډېر زیات پدي کې فاسقان دي فاجران د تجدنا شدننا عَدَاوَةً عتن خاامه او مطور په دننییا کې ډیر څخ د خلکو نه په دشمنه کې ل نه آمو مومنانو سره ی اول یودان د سخ دشمنان دي وال نه او بیا به کسان چې مشريقان دي دا مومنانو سخ دشمنان دي بار ازمان کی بوله تجدن لا او وبم میبل پلا ډیر نزدې د خلقونه کوم محبت که په دوستۍ کې لذينا امنو دایکو سام سره چې مؤمنان دي الزین قالو اننا نسوارا دا خلق دې چوي چې موږ نسوارایو او بی ایمان راوڑی و پدی پیغمبر باندی زالک بی انمینام قسی سینا زدی زکا محبت مومنان و سرا چه بازی پدی که حق پرس آلیمان شتا و روح بانن و درویشان و بزرگان شتا و انم لاستکبرون او خصیفت یه دادی چی دی کلوی نشتا دی تکبر نشتا دی الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما منزل إلى الرسول ترى أعينهم نوینی باتا سترګې دی تفیضو من الدمعی چه داری وحید وخ کنا مما عرفو من الحق در دیو چې دیو پیجند حق خبر یکولونا اوائی پدوا که ربنای ربز منگ آمننا منگ ایمان راولو فکتبنا معاشای دین اولی کی مونگا تاغی گواہانو دو توحید سرا و ما لنا علا او سچل دے مونگ لرا چیمان بنا روڑ پالا بانده و ما جا انا من الحق او پاگی دن پاگی کتاب بانده چرا غی مونگ تاچ حق دے و نتماعو ایو دخلنا ربنا امونګه امید ساتو دلانه چې داخل کې مونږه رب زمونږه معل قام الصالحين سرداي قوم نا چې نیک بختي فاصابهم الله بما قالو اصبد لور کړه الی دره په سبب دا خبرو چې دیو کړي جناتين تجري من تحت الانهارو جنتنا چبئی نهرنا فی آمیش پاگی کی جزاؤ او جننهونه چې باږ بلند د دغې نه نونه خا نه فيېشب پغې کې وظکهذا محسین او دغه بدله دا د مح نو خلکوله نه کفرو او کسان چې کوفری کو په زړ کې وکس زب به آیا نه او د غجنل ياتونه اولائک اصحاب الجحیم بزدہ کسان جہنم یان دیم یا ایوہ اللذین آمنو ایمان لا تحرمو تویی بات ما حل الله لکم تاسو محرام ہوئے پزان باندی حلال او پاک اغسی زنا چلہ استاد دپار جائز گری دیم داخد جاننم یانو عادت تیم و لا او زیادت مکوی حد موری دا اللہ دا حدنا ان اللہ لا يحب المعتدین بیشک اللہ محبت نکی داگچا سراچ اوڑی دا حدنا وکلو ممارزقکم اللہ او خرے بازي هغه سيزونه چې الله تاسول رزق درکړي حلالن طيبن چې حلال وي حرام نه او پاک وي پليد نه مرداري نه وتقول الله انتم به مؤمنون او يراك هذا الله نه هغه ذات چې تاسو په باندې یقین نکړي دي لا يواخذكم الله باللغوی فی ایمانكم ننسی اللہ تاسل را پا بیهودا قسمون استاسو ولیکن يواخذكم لیکن نسی تاسل را بما عقدتم الائیمانا فہاگی چقس کری زلون استاسو دا قسمونو فگفارتو اتعام عشرت مساکینا. پس کفارت دا غی سوگن چدا تو عام ور کول دی لسو مسکنانو لا من اوسط ما تو تغیمونا احلیکم دا درمیانه چې چستاسو خراک ورکوه د خپل احل بال بچتا او کسواتو هم او یا جامه جوڑا ور کول دی دی لسو کسانو ته او تحریر ورقبا یا زاد ولد دو غلام او دوینځه فمن لم یجدو اغسق جنمومی ولا ان فصيام ثلاثه یام اصل لازم دی په دبان دی درې ورځې روجي پر لپسې ذالک کفاره دا ایمانکوم دัจویان شو درې قسمه کفاره د قسمونو تاسو ده اذا حلفتم كلجتاس سوګندونه کړي او بیا مات کړی وحفظوه ایمانکم حفاظته کړئ ځکه پهلو قسمونو په کفارو سره کزالی که وین الله الکم آیاته دغسی الله بیاني تاس است خپل احکام لعلکم تشکرون دې ته پاره چې تاسوی تابعدار کې یا ایواللذین آمنو ایمانوالو انما الخمرو والمیسرو بیشکا دا شراب چی دی او جواری چی دا والانصابو او بوتان ادرا وال والازلامو تقسیم کو الپغشو باندی رجسم من عمل عمل دی دا وَجْتَنِوهُونَ وَظَانْتِ نَبَجْكَهِ لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ یقیناً تاسو وَكَامِابْ شَئِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَبِشَكَ شَيْطَان دَاغْوَارِي اَنْيُوْقِ آبَيَنَكُمَ الْعَدَا وَتَا وَالْبَغْضَى چو غرض استاذ وقمین کی دشمنی او حسد فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ذ د د شرابو د جوواې سره نور س چل نهورځې ص د کو معځ کرله او منقې تاسو دله د نه دله د کتاب نهلاې او دمانځه فحل انتون منتهون نو اوس اطیعوا الله و اطیعوا الرسولان او زال په حکم پسې او د پیغمبر په حکم پسې زه وحذرو او زن بچ کې د عزیز مخالفتنا فین تولیتم کتا سو انکار وکړو محمد واړو پاله مو پوهشه انما علی رسولنا البلاغุล مبین چې به شګه زمو په دې پیغمبر باندې رسول دی واضحه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات نشئ باری کو سانو باندې چی مان راول دی عمل کئ عمل صالح وجناحن اس گنا فی ما تعیمو په حق دا حق سکی چی خللی اسکلی ذ مخ کې د دینه اذا متقوا کله جوزان ساتي دشرک شرکنا اوه امنوی ایمان را وڑی په الله باندې الصالحات او عمل کی عمل صالح ثم تتقوا او بیا ځان ساتي زغې حرامونه او امنوی ایمان را وڑی ځاله په حکم باندې ثم تتقوا او بیا ځان ساتي زاملونو د شیطان نه واحسنوا او خپل مېن کې یو بل سره احسانم کی واللہ وحب المحسنین اللہ محبت کی ددا سے حق پرست سرا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاول عبلو انکم اللہ امتحان کی الله پتا سباندی بشیئی امی نصدی یوشی سر راچہ و اخکار کولی انالو عدي کوم وري مع حکوم چې رېغېته لا سونهستاسو نز ستاسو دومره سادي لیکن الله مننی کړړې ععملله او من, من خاف بال غبه چله معلومه کې خلقتا چسو چېڅو کېېږي د غنا غیبانانه اومننیته دا بعد د ذلكکه هغه چا چې زیاتو کوو پسته فله عذاب الیم پس دد لپاره عذاب دردناک دی یا ایو الذین آمنو ایمن ولولا تقتلوا السیدا موینه کارو وانتو حرمت جه تاسوب حرام کی ومن قتله منكم او من قتلہو منکم متعمدا هغه چې قتل کو دی ښکار لره پتاسو کی کبه قصری یو فَتَأْثِرِي وَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَا قَصْبَدَ باندی سزا د اچا مِثَل دید هغه شي چې د قتل کړه دې مینن نعمی د تغي زند سارونا يحكم بي زواد لمنكم فیصله وکي پدغه مِثَل باندي دوین سردار ستا عَدِيَمْ بَالِغَ الْكَعْبَةِ ذَبَحَ قُرْبَانِشِ چې رسې با کعبه تا او کفاره تونت عام مساکین ایا پد باندې لازم ده کفاره چې غت عام د مسکینانو ده او عَدْلُ ذَٰلِكَ سُيَامَن او یا برابر د دغه کفاره روجینی ول دی پد لزوقاوهباله امرې چېوس کې سزا د خپل عمل او الله عما صفه الله مافیړېته داغ نه چې مخکې شوي دي په جاهیت کې اومن اوسوک چې اوسوم را ګردي او تجا کوي ف تقی الله اومن نو الله بعد دنا بدله اخلي والله عزیز ز انتقام الله زبردست ذات ته او بدلا غستون کلیم احللکم سید البحر حلال کړي شستاسو ده پار احکار د دریاب او طعام او متعلقم او غطعام او مل مستیا ده د دریاب او ستاسو ده پاره ده والسيارة والمسافر والقافلية الى پارم وحرم عليكم صيد البر او حرام شوى ده پتاسو بانده اخكار ده زنگل او د وچه زمكي ما دم تم حرما جسو يه تاسو په حرام کی واتقل لا الَّذي لَي تُحشرون او یریګه د الله غزا تنا چې د تبارا جمع کړي شي قیامت کې یا ل الله الکعبهل بیت الحرام غر زول ذل الله دی کعبه لرا چې کور د عزت ته قیاما للناس زندگی د پاره د خلق او والشهر الحرام او دغه سي دغه میاشت د عزتو دمو د خلقو فیضی دی ول او قربانه ده خانه کعبه والقلائد اوغه منختي چميل او تا چول شيوي ذالک علیم تعذیذ پرالله لازم کری دی چې تاسو پوښه الله په پو احدانیت باندې ان الله یعلم کبه شکل الله پویګی ما فی السماوات و ما فی الارض باغ سباندی چاسمانو کې دیو باغ سبو جپز مکه کیدی ان الله ویکل شیان علیم ابیشک الله باغ سباندی پویګی علم ان الله شدید الایقاب زن پوکه په دې خبر روان دي چله سزا ځاب ور کوون کې ده مې او صفات ته چسو کن کار کوي خلاف ورزي کوي ان الله الغفور الرحيم او پدې خبره چې به څه کالا بهونکي او مه ربان دې سوڅي تا بيدارې کوي ما عل الرسول الا البلاغ نشته پدې پیغمبر باندې مگر رسول او غتا استو رسول ولاو يعلم او لحوي جماه ته بدون باغ سو جتا سو ښکاره کوي ذخلقو پمخ کي او ما تکتمون اوغا هغه چې تاسو یې پټ پناه کوي ذخلقو نه قل لا استويل خبيث او طيب او اديته برابر په دنيا کې حرام سي زنا او حلال سي زنا پليد سي زنا پاک ولو اعجبك كثرت الخبيث اگر که خوندر کیتا لرا چدا حرام ڈیر زیاد تی زانتینا بچ کول گران دی فتق اللہ ویرگی داللانا یا اولی الالبابی یا قلمندو لالکم تفلحون یقننتا صبح کامیاب شیم یا ایوہ الذین آمنون ایمان والاولا تسألوا عن اشیاعا تپوسو نکوهه د پیغمبر نا داهی سيزونو لکه مخکم چکړیو ان توب دلکم کچره جواب را شتاسو د پارا داهی سيزونو تاسو وکم نو ګمژن به تاسو لرا بیا بخپاین وانتس الوانه او که خامخ تاسو تپوسونه کوي داسې به فهدی سيزونو حیناً ينزل القرآن باغ دور کې چې نازلول شي قرآن وحی جاری ده تبدلکم وتستبدلوا بجواب راضی اولا عنها الا بشکریه ده د دوی به پیدي سوالینونا الله غفور حلیم بخون بهونکو هم دې او ډیر صبرناک هم دې قصا لها قوم من قبلكم يقينن تقوسن کړيود د دې سيزونو یو قوم مخکې ستاسو نه ثم اسبحوا بيا کافرين بیا خپلو ګرځېدل پاغي خپلو تقوسنه باندې کفر کوونکې ان انکار کا ان ندا لازم کلی اللہ پتاسو بانده اغا بحیر ساروی چه خوک ولا کٹ که چه دا پمونگ حرام شوا ولا سائبتن او ناغ سائبا چه منلیوی دخپلو بوتانو پنم بانده چه سحاجت او ضرورت ام سر شی ولا وسویلتن او ناغ ساروی چې بچی روڑی پیدر په چدا په مونږ حرام شوان ولا حام او نا غوخه چې د لسو بچو پلار وي ولیکن الذین کفروا لیکن دا کافرانو د سبد وخت دی یفترون علی الليل کذبا چدا ځانه جوړي په لابان دروغو چناوي وی الله ویلی دي دی، او دوی کې ثواب ده واکسرهم لا یاقلون او اکثر داسې دي چې عاقل پکې نشته او اذا قيل لهم قل چويلي شدي تا او دعوت ولور کلي شيده توحيزم تعالوا چراشل مان زر الله او غي کتاب ته چې الله نازل کړې و ول رسولي او راشه پیغمبر ته دین ته نزدکه قالوا نوایدي په جواب کې حسبنا ما وجدنا عليه ابانا بس کافی دي زمون ده پاراغه tarihi چې مونته دې مون پاک باندې خپل مشران او لو کان ابا اوم لا يعلمون اشیان حلاوی اگر چې وغه مشران د دې داسه خلکو چې نه پوی د دنیا په کار باندې هم د ارشاد خلکو ولا يه او ني نارې په دین کې لار مند يا أيها الذين آمنوا أيمان والأو عليكم أنفسكم لازم دي بتاسبان دي فكر دخبلو زانونو لا يذركم منظلة جزرر درنكي تاسلاء أغا قومنا چكم راشويدي إذا احتدتم قلج تاسبا خبلا حق معلوم ك إلى الله مرجعكم جميعا فَصَلَّىٰ تَعْرَتَلِ لِاسْتَأْذَنُوا لَهُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر به چې تاسو لرئ پس زاو جزاد هغه عمل او چې تاسو کړی وي يا أيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا وَلَهُ شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ گواہی تاسو په میاں اذا حضر أحدكم الموت کلا چی نزدیشی او تن استاسو تمرگا او حالتی نازکشی او پویگی پزان بانده چمرم حین الوسیت سنانی نپو وقت دغی وسیت کولو بعد با دوتا نپکاری زواعد لمن کم چغبا دو انصاف داروی استاسو دو مسلمانانو نا او آخرانی من غیرکم یک مسلمانان نی ندو تنا داغ چانا چنیستا د دن ان انتم بربتم پی لردی کجر سفر کا ویفز مکا کی فاسوابت کم مسیبت الموت او رسی تاو ستا مسیبت چمرک دیم تحبیسون او ما تا سو براتین کے داغ دوالا من بعد الصلاه ته پس د مانځنا او بیا خاص د مانځګر د مانځنا پایقسمانه بالله پس دا غدواله تنه چي دي مسلمانانی او که غیري قسمونه به کې د الله په نوم باندې د بل چا په نوم نه او دا به وي انر تبتم جهل کو که تاسو شک کوي په مونږ باندې چې مونږ خیانت کړل نه نشتری به سمنن مونداخلو پدې خپل قسمنو باندې مالو ولاوكان ذا قربان اگر کوي داخلق ضېخ دا پلوان ولا نګ تمو شهادت الله ای ادا وای چې مونږ نه پټو دلګواهي ان عزل منل عاصمين يقينن شبم پدا وخت کې د ګنانګارونا فئن عصر اوس که چری بیا لاوک شوه ال نه او مستحققا اسم په خبره بانندې چې دغې دواړو ګواو ثابت کړی د ګنا لره په خپل ځان بانندې او دروغې ویلدي په خرانې یقومانی قومانې نهګوا به کې دو نه نورو چو لاړ وې دا د دوا تنعام مقام هوه پزې دا غې بنو من الزی نستق حق علیم دا به دا غا چانه ای چې باغی باندې جرم ثابت کړی دی نوورو الاولیا نه چې دا بډیر نزدې دی مړی تا په یوبسمانه بالله پس دی و هم سوګندونه کی دا الله په نوم اوائی با لشهادتنا حق من شهادت امام چخام خازمونگ دا گواهی لیر رشتیادا دا گواهی دا داغی دوو تنونا فما تا دینا مونگ زیاده نکو پا دی باندی انا ای ظل من الظالمین یقینا شبا مونگ پا دا وقتی دا ظلم کونکونا سالیکا دا طریقه د غواهه چې دا ادنا ډیر نيز دی د ډیر لایق ده ائینیا تو بالشهادت علی وجهان چرذلب کوي دا غواهان په غواهه سره څنګه دا, دا, دا غي حق دی او یا خافو آیا بو یری کیږي د خبرینا انت رد ايمانن چرذب کلی شی قسمونه زدي بعد ایمان هم پس د نورو قسمونو نا وَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِيْقِ دَ اللَّهُ نَا وَاسْمَعُوا او آورِ دَ اللَّهُ کَلَامُ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او بیشک اللَّهِ دَ دا اتنکی دَسِ قَوْمَ فَاسِقَانُتَان يوم اجمعوا اللَّهُ الرَّسُلَ یاد کاغاردو چرا جمعبو که اللَّهُ طُول پیغمبران فَيَقُولُ مَا ذَا عُجِبَتُمْ چ سجواب درکړی شو تاسو تاسو د قالو او بووی پیغمبران ټول لا علم لنه یل لم ته علم نشته دې دروست حالاتو انکان انت علام الغیوب بشکا خاصته پوئږي په ټولو غیبو حالات اذا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك یاد کا چوبوی الله قیامت کې چې ایصالې سلام زید مریم یاد کا نعمت زما پتا باندېم والا والدتک استاد امور حضرت مریم باندېم اذا ايتکا بروح القدس کله چې ماسته امداد کړو بجبریل علیہ السلام سره تکلمن ناسف المهدیم او تا حبر کو لی خلق سرا دمور پا غیق کیا پا زانگو کی وکہلا او بیا دیر رستو پا بڑاوالی کیوم وید علم تکا الكتاب او یاد کدانی عمد چما تالا علم در کلیو دا قرآن و سنت و پس تورات او اما انجیل امام تعالی علم در کړو تورات او زاینجیل په خپل وخت کې ويستخلقو مین الطینه کهه او یاد کا چتابه جوړاو دخه تینا صرف شکل لمرغه باذنی زمو په حکم سره وطن په خوفیه تاسو پوکیو کو کې پتکونو تو يرم بی اذنی نشوبا الوتون کی زم ما په حکم پتوبر الکما والابرصا بی اذنی اصحاب جوړو ما درځا جوړون او غبرص مرز والا چې علاج نشتم زم په حکم و یستخرج الموتى بی اذنی او یاد کا چې تا براويست ملو لرا زم ما په حکم قَیض کَفَفْتُ بَنِی اسرائیل عن کا او یاد کا چې بن می کړل منه می کړل بن اسرائیل چې تا تیزر درکو اذیتم بالبَینات یکم وخت کې چراغ لدی تا واضحه معجزو سرا فقال الذین کفرو پس یو کسانو چې کافرانو پذی کی ان ها ذ الا مبین ندی دا معجزید دو مگر سحر او جادوخ کارا فیض اوحی تویل الحواریین او یاد که چمونگا پوزلونو کیوا چولاد حواریینو دا خبران آمینو بی و بی رسولی چیمان روڑے پا ما باندی پو وحدانیت سراوزما پا دی پیغمبر باندې جیسا علیہ السلام دی قالوا اويلي امننا من غير ما راولده او واشهادت اوت غواشه ايي سالي السلام بي اننا مسلمون جيقنن من مسلمانا نيو اذ قال الحواري يونا ياتك چوي دغه حق پروستو او تا بيدارو داي سالي السلام يا اي سبن مريم اي سالي السلام زوي د مريم هل يستطيع ربك ایا اوبرمانی عرب ستا ده خبره او قبول وې کی اي ينزل علينا مائده من السماء چې نازل کې پمون باندې او ډک د سترخوان د اسماننا قالت قل له ويسه عليه السلام چې الله نو يريږي به په دې سوالو نوم کوي ان كنت مومنين کچريتا سعيمان وروړونکو الو نريد ويدي چمون غیراده کو اناکل منها چمون غورا کو دغه رزقنا فتت ما ان قلوبنا او چمزبوت شي زرنا زمونگا جل لازم زمونگ نارزا دے مون له مایتن ذل کلام و نعلم قد صدقتنا ام مون به خو شو چې کینن تام ترشتیا ویلې دې ترشتینه پیغمبرې و علی من الشاهدین او شوب مونږ په دې باندې ارځه کې د گواهانو نه قال ای ابن مریم الله هم ربانا وی صلی الله علیه چیزې د مریم دې چې الله اره وز مونږ انزل علينا مائده تم من السماء در حلق خوصبر نکی او گیشوی دی نتنازل که پا مونگ باندی او دک دستر خوان د اسمان نا تکونو لنا عید لی اولنا و آخرنا دا بشی زمونگ دا پارا یو اختر او خوشالی زمونگ در لنبو خلق دا چې چی مونگیو او زمونگ در وستو خلق دا پارا و آیت امن کام یو لوی نعمت شي استا ذره طرف نام پرزقنا یالاستانا ذ رزق سوال کیگی موږ هم سوال کو چموږ لرزق راکا وانت خیر رازقین او ته به تر رزق ورکون کی قال الله انی منزلها علیکم نو الله چه بشک از نازلون کیما ما مایید دی لره پتا سباندی د کنده او وره همای یک فرباد ومنکم اگر چا چنا شکر یو کلا پس د دینه پتاసుకొم فین یعذبوا عذابن بهشکه ز باذاب ور کوم دغه بندلره داسه عذاب لا اعذب واحدا من العالمین جزابن منی ور کلیو تنتاد مخلوقات نا دغه سے قال اللہ و قال الله ايتك جووي الله قيامت کي يا ايصا بن مريم ايصا عليه السلام زيو مريم انت قلت للناس تتخذوني و امي يا ايتوي لود خلقتا جوني سما لرا او زمامور مريم لرا الهين من دون الله دوا خدایا نو مددگاران بغیر د قال سبحانك ابو ايسا عليه السلام په جواب کې ډېر په ادب سره چې الا ته پاک ذاتي ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ندي جائز ما لرم چې زو وام هغه خبره چې نې لا يقه سره ان اقول ما ليس لي بحق چې زو وام دا خبره چنی لائق زماسرا ان کنتو قلتو فقد علمتا کچر ما کلی دا خبرانو ته پاغی بانده خبوئیگی هر سستا پا علم تعلم ما پی نفسی یا اللہ تا پوئیگی پاغسو چیز ما پذل کدی ولا علم ما پی او زنیم خبر دا غصنا چستا پزاد کدی ان غان د علام الغيوب بشکا خاصه پوېږي په ټولو غيبو حالات ما قلت لهم ما ندي ویلې دي خپل قوم ته الا ما امرتني به هم مگر هغه مساله توحید چې تا امر کړي ما تپاغي سرا ان اعبد الله ربي و ربكم ما ذا ویلو چې خلقو دل بندگی کوي چې زمام مربد ته استادو مربد وکنت علیم شهیدم ما دمت فیهم او هم زه په حاضر او ګوا سو پوری چې په دې کې موجودم فلما توفیتنی نو کله چې تا واغستم اسمانونو ته كنت تر رقیب علیم نو بیا خاصې ته په دې او دغه سبحانه نبی صلی الله علیهم و کی چې بخاری کی راضی وانت اعلی کل شین شهید او یا الله ته په هر سبانه حاضر ناظری بل حاضر ناظر نشتا انت عزبهم کچرت دی عذاب ورکې پین نو عبادک ندست حق دې زکه دې د استابنديان دی وین ته اوفر لهم او کتد دی بن نگان تلذیز الحکیم مدابستہ احسانی زکه ته زو راوری تابان سو غو راور لیکن هر کار استاد حکمت تھے مدابستہ حکومتی چې سره ده زور او د غلبې نادی تمافی کئ قال الله او ای الله قیامت کې هاذا یومن باص صادقین صدقهم دا یو ورځ ده قیامت ذ فیدابور کی رشتین خلقو تارشتیا ویل دزی لهم جنات تجری من تحتها الانهار خاص د دې لپاره جنته ندی باغونه دی چې بیګی به لاندې د ونه دا غین نه نه هرونا خالذین فی ابدا همیشه وي پدې کې همیشه رضی الله عنهم الہ دین رضا شوی او رضوا عنه عزیباذ اللہ نرضاشی ذالک الفوز العظیم تر زاد اللہ چې زادہ کامیابې زلوئ لله مولک السماوات والارضین ټول صورت مطلب داو الله وحدانیت چې خاص الله لرا با شاهد د اسوان نو د زما کو او فی ان رسو چې په دې وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ او بل صفت دا اللہ چه اللہ پہر سبان قدرت والا